מזמור ד. למנצח גינות, מזמור לדוד. בקוראי ענני, אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני, ושמע תפילתי. בני איש, אדמי חבודי לכלימה, תאהבון ריק, תבקשו חזב, סללה. ודעו, כי הפלא אדוני חסיד לו.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 יחדיו אשכבה ועישן, כי אתה אדוני לבדד, לבטח תושיבני.